Lehenengo unitatea. A. Sare sozialak iru. Zun hortzera. Ni sara naiz. Seri buruzko blogean idazten duzu? Nire bloga zinemari buruzko bloga da. Filmak ikusten ditut eta filmei buruz idazten dut. Gustatu zaitan, aktoreak gustatu zaizkidan. Eskerrik asko.